Я би тільки про неї й думав від своєї справи так просто не втечеш. Але ви би заробляли більше? Воно ж бо так, але знаєте, мені подобається моє життя, а гроші зарплатні мені вистачає. Пам'ятаю, мене дуже здивував цей аптекар, а потім я знайшов в американській статті підтвердження, що він не є винятком. Кожні дев'ять з десяти американців не хочуть мати власної справи. Вони хочуть спокійно працювати, хочуть більше заробляти, а засновувати щось своє не хочуть. Але є ж кожен десятий, який згоден не спати вночі, ризикувати своїми грошима, тільки щоб виникла справа, якої до нього не було. Іноді це робиться заради грошей, а іноді для самоствердження. А буває саме таким чином людина хоче ощасливити інших людей. Озирніться навколо себе Усі речі з'явились не самі по собі Шана і хвала тому, хто їх вигадав Такі зручні та корисні Шана і хвала тому, хто їх зробив Такі міцні та красиві Але тричі шана та хвала тому Хто зібрав їх усіх, винахідників і виробників Разом та сказав Будемо робити А потім постійно рухав справу Поки всі ці речі не з'явилися Отже, шана та хвала бізнесмену. Кінець озвученого літературного збірника. Читала Галина Долгодзвяга. Київ, 2001 рік.